פרק כ"א: <אח> ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי אשר ביזרעאל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך, ויהי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואת תנה לך תחתיו כרם טוב ממנו. אם טוב בעיניך, אתתנה לך כסף מחיר זה. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מה' מיטיטי את נחלת אבותי לך. ויבוא אחאב אל ביתו שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות היזרעאלי, ויאמר, לא אתן לך את נחלת אבותי, וישכב על מיטתו ויישם את פניו ולא אכל לחם. ותבוא אליו איזבל אשתו, ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ועינך אוכל לחם? וידבר אליה, כי אדבר אל נבות היזרעי לי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך חרם תחתיו. ויאמר לא אתן לך את כרמי, ותאמר אליו איזבל אשתו, אתה, אתה תעשה מלוכה על ישראל, קום אכול לחם ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי. ותכתוב ספרים בשם אחאב, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הזקנים. ואל החורים אשר בעירו, היושבים את נבות. ותכתוב בספרים לאמור, קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם, והושיבו שיניים אנשים בנבליה על נגדו, ועידוהו לאמור, ברכת אלוהים ומלך, והוציאוהו, וסיכלוהו, וימות. ויעשו אנשי עירו הזקנים והחורים אשר היושבים בעירו כאשר שלחה עליהם איזבל כאשר כתוב בספרים אשר שלחה עליהם קראו צום והושיבו את נבות בראש העם ויבואו שני האנשים בני וליעל וישבו נגדו ויעדוהו אנשי הבלייעל את נבות נגד העם לאמור, ברך נבות אלוהים ומלך, ויוצאוהו מחוץ לעיר, ויסקלוהו באבנים וימות. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות. וישלחו איזבל כי סוכל נבות וימות ותאמר יזבל אל אחאב, קום רש את כרם נבות היזרעאלי, אשר מאין לתת לך וכסף, כי אין נבות חי, כי מת. ויהי כשמוע אחאב, כי מת נבות, ויגעקום אחאב לרדת אל כרם נבות היזרעאלי לרשתו. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחאב מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בחרם נבות אשר ירד שם לרשתו, ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, הרצחת וגם ירשת? ודיברת אליו לאמור, כה אמר אדוני, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים. את דמך דמאת. ויאמר אחאב אל אליהו: המצאתני אויבי? ויאמר מצאתי, יען התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני. הנני מביא אליך רעה, ופיערתי אחריך, והכרתתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. ונתתי את ביתך כבית ירוב עם בן נבט וכבית בעשה בן אחיה אל הכעס אשר הכעסת ותחתי את ישראל. וגם לאיזבל דיבר אדוני לאמור הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל. המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמיים. רק לא היה כאח אב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני, אשר הסטה אותו איזבל אשתו, ויתעב מאוד ללכת אחרי הגילולים, ככל אשר עשו האמורי אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויה צום, וישכב בשק, ויהלך את. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מלפני, יען כי נכנע מפני, לא אביא הרעה בימיו, בימי בנו. אבי הרעה על